Oh Wa salatu wa salamu ala nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmein. Të ndëruar qikues, es-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se takohimi në këtë emision prej emisioneve të muajt të bëkuar të Ramazanit, në ciklin e emisioneve të cilin e kemi quajtur begatit e muajt të mëshiras. Begati të cilat nuk do t'jemi në gjendje ti numrojmë as njëherë nuk do t'i numrojmë asë në sasin e tyre, por nuk kemi mundësi gjithashtu asë t'i përshkruajmë në cilësin e tyre. Ato janë begati të shumëta, të cilat është e pamundur që të përshkruhen ashtu si janë, por ato ka mundësi që të përjetohen. Ne e lusim Allahun e madhruar që të nadhruoj mundësin edhe knasin që këto begati në këtë muaj të bekuar të Ramazanit di përjetojmë ashtu si është mësëmiri. Takimi jonë i kësaj radhe, ka të bëj me një tem e cila është interesante dhe e rëndësi së vendimtare, kur flitet për cilin do i badet, për cilin do ritual, për cilin do prej shtyllave të islamit. Mirë po, kjo pik dhe kjo problematik vje në shprejhje, kur është në pyetje agjerimi i muajit të Ramazanit, akoma më teper, për arsye se agjerimi nuk mund të jetë ndryshe përveç se kësisoj. Fjalla është për relacionin dhe raportin në mes agjerimit dhe sinceritetit. Në të vërtet, sinceriteti është parakusht i cili do e mos duhet të plotsohet në mënyrë që të pranohet në do një veper tek Allahu i madhruar. Qfar do veprimi që bën njeriu dhe atë e adresan të këllahu, s'ka dyshim se sinceriteti aty duhet të jetë i 100%. Nuk ka hapsir që atë sinceritet të përzjej qofte edhe një piesë sado e vogël e do një hise e dikuj tjetër përvesh Allahut fuqiplot. Dhe kjo para kusht është krahas kushtit tjetër që edhe forma e kryrje se i badetit dhe ritualeve do të të plotësohet çan mënyrë në mënyrë që ato të jenë të pranuara tek Allahu fuqi plot. Rancin e sinqeritetit dhe lidhjen shumë të ngushtë të sinqeritetit me axherimin e muajit të bekuar Ramazanit, e vërejmë nëse i shikojmë citatet të cilat flasin për axherimin. Dhe nga çfarë çfarë do kënd vështrimi që ti vërejmë ato Do të shohim se më të vërtetë sinqeriteti është i domosdoshëm. Nëse e fillojmë me ajetin i cili do të na shërbej si pikënisje dhe si bazë për të folur për azherimin. Ajeti në të cilin Allahu Azzehual tregon se e ka institucionalizuar azherimin dhe e ka bërë atë një prej shtyllave islame. Fjala është për ajetin 1083 të surës Al-Baqarah në të cilin Allahu i madhruar thotë Ya ja, ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun të O ju çkeni besuar, u është përshkruar juve si obligim axherimi, ashtu si ka qenë i përshkruar për ata që kanë qenë para jush dhe kret kjo me qëllim që të arrini nivelin e lartë të devotshmërisë, që të arrini të keni frik respekt ndaj Allahut, të bëheni të ruajtur dhe prej mkateve dhe prej qfar do shkelje të odhëzimeve dhe mësimeve hyinore. Në të vërtet, filimi i këti ajeti, firja, me cilën Allahu e filon këtë ajet, e ka domethenja dhe simbolikën e vetë kur është në pyëtje trajtimi i sinceritetit, si parakosht për të qenit e agjerimit valid dhe të pranua i pranueshëm të kë Allahu fuqiplat. Firja Ja juhe ledhine, amenu, o juha e dhe lëzina ameno, apo çkeni besuar, në mënyrë automatike tregon se Allahu po i drejtohet një kategorie të caktuar njerëzish. Po i tre, po i drejtohet kategorisë e cila e ka plotësuar parakushtin e imanit, parakushtin e besimit. Dhe ata që janë të kthill, pastaj duhet të jenë të vëmendshëm ndaj kësaj thirrje dhe të dëgjojnë se çfarë po kërkon prej atyre Allahu fuçiplot. Ajo që Allahu po kërkom për e tyre, është agjerimi. Kuti be alejku mos sijam, u është bërë obligim juve agjerimi, u është përshkruar si obligim, u është legalizuar, u është institucionalizuar, dhe në këtë form ju të duhet të trajtoni, duke mos haruar në asë një moment se nuk jeni të parët të cilve Allahu po obligon njëve premë të këtilë. Këma kuti be alejle dhine min kablikum, që s'oj kanë qenë të obliguar edhe ata që ishin para jush. Kjo është në një farmëri një ngushëllim, të cilin Allahu Azza wa Jell ia jep këtij ummete, uajëp këtyre besimtarëve, që të mos mendoj asnjëri se xherimi është një obligim i pamundshëm, është një obligim të cilin nuk kanë mundsi njerëzit ta kryejnë, për arsye se Allahu po na tregon se në mënyrë të suksesshme këtë obligim e kanë kryer edhe njerëz para nesh. Si do qoftë Filimi i ajetit Me thirin ja e ju heledhine amenu O ju që keni besuar Duk e pas parasysh se besimi Nuk është fjeshtë vetëm një bindje E zbeht Apo një bindje e cila deponohet Në zemrën e njeriut E cila nuk ka refleksion të jashtëm Për kundrazi Besimi si pas konceptit islam Ashtë një tërsi e përbër Prej bindjeve dhe asajnë Në shka njeriut beson vërtet Pastaj dëshmis me fjal si dhe konfirmimit me vepra të asaj në qka njeri ju beson respektivisht pasis të arjet këj konfirmim atëhert a njeri bëhet besimtar musliman ashtu si kërkom prej ti Allahu fuqiplat e a i cili ka arritur që këtë tërsi të përbër prej tri pjesve ta ketë në vetën e ti të këtilve Allahu po u thotë u është të bërë juve obligim agjerimi këtu vrejet Livia shumë e ngushtë në mes të besimit të sinqertë dhe agjërimet. Agjërimi nuk mund të bëhet ndryshe përveç se në mënyrë të sinqertë. Njerëzit ndoshta fizikisht apo ndoshta formalisht mund të bëjnë forma të ndryshme të abstenimit nga ushqimi, pije, e gjërat e ngjashme, të cilat në një far mënyrë formalisht e prishin agjërimin. Mirpo kur bëhet kjo Në munges të besimit, në munges të imanit, konsiderojmë se ajnë nuk është agjerim. Ajnë mund të jetë dietë, ajnë mund të jetë grevë u rije, ajnë mund të jetë qdo gjëtë jetër, mirë po agjerim, nuk mund të jetë përderi sa nuk e plëtson kushtin e besimit të sinqertë. E pas taj është një kusht plëtsues kras kësaj, kushti i njetit, kushti i vendosjes, që i tërë a i veprim, respektivisht i tërë a i abstenim nga gjitha ato gjera, të bëhet me një motiv edhe me një synim të caktuar e aja është që të fitohet knaqësia e Allahut, respektivisht të qohet në vend urdhër i ti nëse kemi të bëjmë me agjerim obligativ, ose të synohet shpërblimi i ti nëse kemi të bëjmë me agjerim vullnetar. Si të qoftë, është e patje të rësueshme se të gjitha adhurimet dhe të gjitha ritualet të cilat njeriu i ban, muslimani i ban një jetën e ti, ato janë shumë ngusht të lidhura me sinceritetin dhe sinceriteti është parakusht për validitetin e cilit do prej atyre obligimeve. Sinceriteti nënkuptan që një pun, një veprim e cila i takon vetëm Allahot, e cila është specifike vetëm për Allahon, ajo të mos kryhet një, por di ken tjetër përveç se për Allahun. Madje jo vetëm kaç. Mirë, po nëse përqindja e madhe e synimit, e motivit është për Allahun, prap nuk ka sinceritet nëse çoft edhe një përqindje sado e vogël përzihet me të çhenit e asaj vepre për Allahun fuqiplot. Shembull, nëse një njeri azhiron për ta çuar në vend urdhrin e Allahut, për ta zbatuar atë. Mirë, po në një mas shumë të vogël ka dëshirë çelë njerëzit ta lavdrojnë pse po azhiron. Ne themi se anjëri nuk është i sinqert sa duhet, ngase sinqeriteti që kërkohet në axhirim edhe në veprime të tjera duhet të jetë maksimal. Nuk ka asnjë grimc hapësir dhe ka zero tolerancë për dhënien hise ve dhe dhënien të drejt dikujt tjetër që të participojë edhe të merë pjesë në një të tona që kanë të bëjnë me vepra të cilat i kryejm dhe duhet i kryejm vetëm për Allahun fuçi plot. Këtu qëndron edhe rëndësia e madhe e sinqeritetit, njëkohësisht edhe rreziku nga neglizhenca dhe mospfidhja ndaj tij. Lidhur me kët, thot Allahu i madhruar në hadith kutsi, ai i cili e bën një vepër, e cila më takon vetëm mua, e pastaj në atë vepër, çoft edhe pak, i jep hisë dikujt tjetër përveç meje. Thot unë e lë atë vepër edhe ato çka çka i ka dhënë hisë ai person. Për arsyesa se Allahu Azza wa Jall i pranon vetëm veprat si ato janë 100% të motivuara me njëjtë të pastër për Allahun fuqiplot. Dhe kjo vlen jo vetëm për azherimin, por vlen për të gjitha adhurimet, për të gjitha ritualet, për të gjitha ibadetet që muslimani është i thirrur dhe është i obliguar ç't i kryej. Lidhur me kët, Allahu i Madhruar thot: Wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a. Dhe Allahun adhurane dhe asë gjë, në asë një masë qoftë edhe matë voglën, mos i përshkrua një shok edhe rival ati, që do në thotë se nëse një vepër është adhurim, ajo dojtë të kryhet vetëm për Allahën dhe për asken tjetër, dhe nuk ka asë pak hapsir që edhe dikush tjetër të merë sa do pak pre ati adhurime. Qoftë edhe egoja e njëriot, qoftë edhe vetja e ti, shembul nëse njëriot do në të kryhet një vepër, për Allahun, por nikosisht edhe për t'u lavdruar, nikosisht edhe për ta respektuar njerëzit në saje të asaj veprë që e bën, kjo te Allahu i madhruar është tërsisht e papranueshme. Në anën tjetër, Allahu i madhruar tregon se një kërkesë e këtill nuk është e kësaj forme vetëm për kët umet. Në të vërtetë kjo kërkesë ka qenë aktuale dhe ka qenë valide gjatë gjithë shpallje spray-nëriu të par. Prej pejgamberit të par që është shpallur e deri në fund gjithmonë ka qenë e promovuar kjo si ë xhë e çndrëshueshme dhe e pandryshueshme në raportin mes njeriu dhe Zotit, mes muslimanit, besimtarit dhe Allahut fuqiplot. Lidhur me kët, thot Allahu i madhruar: "Uma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisin lahu ad-din" dhe ata nuk u urdhruan me diç tjetër përveç se ç'të adhurojn Allahun duke ia bërë 100% të sinqert atë adhurimin. Muhlisin lahu ddin do thot të thotë të jenë të sinqert në veten e tyre, po të jenë të sinqert edhe në kryerjen e obligimeve që i kanë ndaj Allahut fuçi plot, ngasë Allahu vetëm këtë e pranon. Allahu në shumë gjëra është tolerant, në shumë gjëra është i but, është i mëshirshëm. Mirpo një gjë është në cilën Allahun nuk pranon konkurencë e ajo është avurimi. Ajo që dojtë të bëhet vetëm për Allahun, aty Allah azze o gjelë nuk toleron aspak që dikuj tjetër ti jipët në do një piesë e asaj, ose ti jipët në do një hisë e asaj, për arsye se kjo do të ishte padrejtsia më e madhe, kjo do të ishte zulumi më i madhe. Kër është folur për zulumin në Kur'an, Allah i madhruar thot e ledhina amenu, e lemjel bisu imanehum bidhulmin, Ulajk lehum al-amn wa ulajkuhum al-muhtadun. Ataqat selit besuan e pastaj besimin imanin e tyre nuk e përzihen me ndonjë zullum, me ndonjë padrejtësi, me ndonjë rshqitje, me ndonjë kundërvajtje. Këtyre u takon siguria nga se këta janë të përudhurit në rrugën e drejtë. Kur zbriti ky ajet, u shqetësuan shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe than oj dërguari i Allahut. Ky ajet po na shqetson shumë nga se cili prej neve nuk i ka bër ndonjë zëllon vetës së vet ose dikujt tjetër. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam u dha përgjigje. Tha nuk është kjo ashtu si e kuptoni ju. Kjo është më ndryshe. A nuk e keni dëgjuar për shkrimin që Allahu i bën këshillës që i ka dhënë njeriu i urt Lukhmani djali i Tabet, ya ja, bunay la tushrik billah inash shirka la zulmun azim obir mos i bëjë shirkë Allahut, mos i shosëra Allahut dikend në adhorim se me të vërtet një gje e tjilë është zulum i madhë. Kjo është pra zulumi më i madhë, kjo është padrecia më e pat tolerueshme që njeriu nuk bënd tja toleroj edhe tja lejoj vetës së vetë. Sinceriteti me këtë rëndësi kash të madhë që ka, me këtë rezik kash të madhë që tërheq prapa vetës, nuk është i lehet për të arritur. Nga se, të jesh i sinqert për Allahun fuqiplot, ashtu si kur kanë komentuar dhe shpjeguar djetarët e islamit, do në thotë të të mësë bëjt ty për shtypje as pak, fakti se të shohin apo nuk të shohin njerëzit. Të jesh i sinqert për Allahun, prapë duhet të lirohesh prej për shtypjes ose ndikimit që mund të bëjt të lafdruan njerëzit apo të shanë, të përkrahan apo të kritikuan kjo absolutisht nuk do të qoj pesht të çojë peshë te ti nga se veprat të cilën ti e ke bër i takon dikujt tjetër, nuk u takon atyre të cilët të lavdrojnë apo të kritikojnë, të shajnë apo të përkrahin. Andaj, përderisa të mos e arrijë njeriu këtë shkallë të vetmohimit, të mohimit të ndjejeve dhe animeve të egos të tij, apo të mohimit të ndikimeve të jashtme që mund t'i ket, racisht Kur ta rritë këtë shkall, atër mund të themi se e ka rritë një shkall të knatshme, një shkall të pranueshme të sinceritetit, edhe pse prapë vazhdon reziku, prapë vazhdon rëndësia e kësaj, nga se sinceriteti përdalim prej të gjitha gjëra e tjera, kërkon edhe mirë mbajtje të vazhdueshme. Njerëzit, si kurse është thonë në një urësi të madhe, thotë ata që dinë në rethin e atyne që nuk dinë janë më pakë, në fot njerëzit në përgjithësi përbëjnë një bashkësi të madhe. Pastaj ekziston një bashkësi më e vogël e njerëzve që dinë. Në kuadrët këtyre që dinë ekziston një bashkësi akoma më e vogël e njerëzve që veprojnë me atë dije. Në kuadrët këtyre që veprojnë ekziston një numër akoma më i vogël, një rreth akoma më i ngushtë i atyre që veprojnë me sinqeritet e pastaj as të thonë dhe të sinqertit janë në një rrezik të vazhdueshëm, për arsye se si sinqeriteti oscilon Sinjeriteti nganjëherë është më i madh, nganjëherë është më i vogël, por gjithashtu edhe ballafaçohet me rreziqet e madhsha, mundet edhe ta ta asgjësojnë atë në tërësi. Pra, sinjeriteti nuk çon ka lehtë pra i arritshëm për askënd, ashtu vështirë i arritshëm, ashtu vështirë për ta mirëmbajtur e posaçërisht ekzistojnë disa shtigje nëpërmjet të cilat deportojnë gjëra të cilat e zhvlefçojnë sinjeritetin, e cilat për shumicën prej neve ndoshta nganjëherë mund të jenë edhe të pavrëtura. Për shembull, dëshira e ndonjërit prej nve për ta lavdruar të, të tjerat, për të folur mirë për të, për t'i dhënë lavdata, për t'i dhënë dekorata, për vepra të cilat nuk bëhen, edhe nuk bën as se si ç't bëhen edhe të kryen për lavdata dhe dekorata. Nëse një gjë e tillë arrihet pa u vreritur, mund të arrihet pa u vreritur prej nve. Ne ndoshta nuk insistojmë në atë gjë, megjithatë, prapse prap, prap sinqeriteti jon mund të mund të jetë në një rrezik sama ajo që në mënyrë të veçantë dhe në mënyrë shumë të drejtë për drejtë vjen ndesh me sinqeritetin është një gjë e cila i ndodh secilit në ndonjë mas në ndonjë mënyrë dhe e cila në xhuan e islamit quhet syefaqsi, që njeriu ta bëjë një vepër në esencë për tu parë, edhe për tu dëgjuar, ose ta bëjë për hir të, të Allahut mirë, por kalimthi të inspirohet edhe nga motive që njerëzit të ashohin edhe të dëgjojnë për të. Dhe kjo s'ka dyshim se e rizikon shumë sinceritetin e ati personi, e ati aktivisti, e ati puntori, dhe në një mas të madhe ndoshta e rizikon edhe të qenit e veprave të tyre, të tia të pranuara, të kë Allahu fuqiplot, apo të refuzuara. Për këtë arsye, Allahu i madhruar ka tërhequr vëretjen shumë nga suefatsia, dhe ka të reguar se nëse njëriu nuk është sa duhet i sinqertë, nëse njëriu le hapsir në synimet e tia, që të participoj edhe dikush tjetër përveç Allahot fuqi plot, kjo rezikon që veprat e tia ti qoj në shkatrim. Shembul, Allah i madhruar thot lidhur me lëmoshen, Ja e juhe lëdhine amenu, la tu botilu sadaqatikum bilmen njo el edha, kelle dhi ju në fiku ma le huri a en nasi, o la joaminu billahi wal yawmil akhir o ju cheni besuar mos i shkatroni lomoshat tuaja mos e shkatroni humanizmin solidaritetin bamirsin tuaj bil menni wal adha duke u përmendur njerëzve duke i reklamuar veprat tuaja nga sin kët form ju i shçetçoni ata të cilëve u keni bër mirë dhe në kët form ju do të bëheni sikur kal ladhi yunfiqo malahu ria an nas ولا يؤمن بالله واليوم الاخر dot bëni të barabart sikur ai i cili e shpenzon pasurinë e vet vetëm që njerzit ta shohin duke qenë se ai nuk e beson Allahun e as ditën e gjykimit nëse do të ndaleshim vetëm te ky ajet dhe të mos mireshim me citatë tjera të qofshin ato ajete apo hadithe do të nja, do të na mjaftonte për të na friksuar do të na mjaftonte për të na e zhuar kujdesin për të na alarmuar se sa i rëndësishëm është sinceriteti dhe sa e rëzikshme është sujefaqësia dhe sa qenë ka e mundshme që njeriu bamirës me dozë të malet sinceritetit me gjithate me pak sujefaqësi të bëhet i barabart me ata i cili nuk e beson Allahun dhe ditën e gjykimit dhe të bëhet muflis të bankrotoj edhe pse ka bërë vepra të ngellet një kosisht pash përblim për arsye se Allahu shpërblen vetëm për ato vej, pra cilat kanë qenë 100% të sinqerta me synim të fitimit të knasësis dhe shpërblimit të ti. Format këtila të inkurajimit për sinceritet dhe dekurajimit nga syefaqësia kemi edhe për ibadet e tjera. Allahu i madhruar thot në tjetër vendën në Kur'an, o la te kunu kelle dhine kharëgju min dijarihim batara u waria në nasë dhe mos u bëni sikur ata që dalin nga shtëpitë e tyre e tyre të shtyrë nga euforia, të shtyrë nga entuziazmi i pavend dhe me synim që vetëm njerëzit të i shohin. Do të thot, sikur njerëzit mos i shihnin, sikur njerëzit mos të, si të prezantonin heroizmin e tyre ose bamirësinë e tyre, ose kështu me radh, ata nuk do të lëviznin nga vendi. Dhe kjo, pa dyshim se është një problematikë shumë e madhe, nga se muslimani është i thirur që të arejë një balans, një baraspeshme dhe prim tarin e ti, e cila në formën më të shkëlqyëshme, funksionon atëherë kur ajë arrinë të bëhet aqë i mirë, sa që nuk i lë përshtypje apo e shohin njerëzit, apo nuk po e shohin njerëzit. Të kajë, egziston në djenja e vazhdueshme e mbikëshyriës nga anë e Allahut fuqiplotë, dhe mbikëshyri. Kjo i bën përshtytje aty. Kjo është ajo e cila e vën në lëvizje dhe normalse një mbikëshyrje të tillë njeriu nuk mund t'i shpotoj për asnjë moment. Është ditë apo natë, është në publik apo në vetmi, domethënë ajo është e njëjtë. Por derisa syt e njerëzve absolutisht nuk do të jenë kritere, as nuk do të jenë motivi i cili muslimanin e vë në lëvizje. Për këtë arsye, Allahu i madhruar hije kdor nga shpërblimi i çdo vepre e cila nuk është e motivuar me sinqeritet të plot për Allahun subhanahu wa taala. Në aspektin formal, i kemi edhe shumicën apo edhe të gjitha rregullat, çofshin ato edhe praktike të sjelljes së muslimanit gjatë kryerjes së obligimeve, gjatë kryerjes së ritualeve. Nëse e marrim namazin, fillimi i namazit, çelësi i namazit është fjala Allahu ekber. Njëri u ngrit duart e tij duke shqiptuar fjalën Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Allahu është më meritori dhe i vetmi meritor për të qenë i adhuruar. Dhe gjatë gjithë lëvizjeve të namazit, muslimani e përsërit këtë fjalë, Allahu Akbar, derisa transformohet prej qëndrimit në këmb duke shkuar në në ruku, pastaj gjatë shkuarjes në sejdë e ngritjes nga sejdia e ashtu me radhë, kjo nuk është disht tjetër, përveçse muslimani i përkupton vetes së vet se Allahu është më i madhi dhe është i vetëmi që meriton që ati ti bëjt adhurimi dhe gjdo gjatë tjetër përveshti nuk meriton as edhe një grimt të synimit ton edhe të preukupimit ton për të fituar diska prej tyre po së qërisht në përmjet asaj me cilën mund të fitojmë vetëm nga Allah dhe nga askusht tjetër, si kurse është namazi si kurse është agjerimi, si kurse janë gjerat që bëhen në mnyrë ekskluzive vetëm për Allah më fuqiplat i këtilë ë E kthill është Umreja si veprim, si rituale të veçantë. Sa po fillojmë, parulla e fillimit të haxhit dhe është, le bejk, le la le le të Umras është Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik, të përzijemi ty o Allahu ynë, të përzijemi, të përzijemi ty o Allahu ynë, askush nuk është bashpunëtor i yt, askush nuk është i barabartë me ty, askush nuk është meritor krahas teje që ne t'ja drejtojmë adhurimet tona ose tja drejtojmë synimet tona për të pritur në do një shpërblim për e tyre, me vejpra për cilat vetëm ti shpërblen dhe askus tjetar. Këto gjera nuk janë të rastësishme dhe kjo form nuk është që nuk e ka do me thanjen e vetë. Mirë po muslimanët dojtë të mendojnë rrëtë kësaj nga se kjo është me të vërtet te për e rëndësishme për të kuptuar sinceritetin në këtë. Ndërsa hadithet në përmjetë cilave Muhammedi sallallahu a.s. nga odhëzën dhe nga drejton, se si duhet të jemi të sinqertë dhe si duhet të mirëmbajmë sinceritetin ton, s'ka dyshim se janë të shumëta. Mirë po, po i përmendim disa që kanë lidhje me teman. Transmeton e buhurejre, radiallahu ta'ala anë, se i dërguar e Allahut Muhammedi sallallahu a.s. ka thënë, me në kame lejlet e lëkadri imanën o ahtisabën, Gëfira le huma të kaddë me minë dhembih, o men shame Ramadane imanën o ehtisabën, Gëfira le huma të kaddë me minë dhembih. Aje cili falet natën e kadrit, i nëzitur nga një motiv që përbojt për dy pjesëve, një motiv, një të ansi motivi e përbojme për dy pjesëve, imanën, besimi i plotë dhe i palohat shumë i ti në Allah në fuqi plotë, në ditën e gjykimit, në ditën e logarisë, dhe ehtisabën në gjenja, espresas çka muslimani për ta pritur shpërblimin prej Allahut. Kjo ndjenjë e cila atë e vënë në lëvizje, kjo ndjenjë e cila atë e forcon ç'të përballohet me lodhje të dhe me sakrificat e avurimeve, me me urinë dhe etjen gjatë ditës së azherimit, ai i cila e, e bën faljen e namazit të natës, në natën e Kadrit i, i shtyr nga këto dy xhera, do t'i falen të gjitha mëkatet. Por nikosisht edhe ai që e azheron muajin e Ramazanit i shtyr nga këto dy xhera edhe ati do t'i falen të gjitha mëkatet. Kjo nuk është një pun e vogël, por duhet të arrihet në përmjet, në përmjet trajnimit, në përmjet vetë diës së lartë, se këto gjera i meriton vetëm Allahë fuqi plotë dhe asë kushtjetar. Randësia e sinceritetit është shumë e madhe, reziku nga përmjet, Zhvlefëcimi i sinceritetit gjithashtu është shumë i madhë dhe është permanent, për këtë arsye muslimani vazhdimishtë ndodhet në orvatje në tentativët të vazhdueshme për ta mirë mbajtur sinceritetin e vetë dhe për të vazhduar i këtil, i sinqert, i pranuar, të kalafu qi plotë dheri në momentet e fundet të jetës sëti. Në të vërtet, egziston edhe një hadith madhështor i cili të regon për porosinë çdohet ta fitojm prej azherimet në aspektin e sinqeritetit, cila është ajo porosi, do të mësojm në pjesën e dytë të këtij emisioni pas një pauze të shkurtër, andaj çndroni me ne. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammad ashraful arab wal ajami. خير من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم لا اله الا الله لا اله Të ndërruar që kues, ja ku u rikëthyem sërish në emisionin ton, i cili ka të bëj me lidhjen e ngusht, me lidhjen e pandashme në mes të agjerimit dhe sinceritetit. Në të vërtet, pjesa e mbetur e emisionit ka të bëj në një kuptim akoma më të ngusht në refleksionin praktik të kësaj lidhje, të kësaj varshmërie, duke e patur parasysh se Jo vetëm që azhërimi duhet të kuptohet si i kthill dhe nëse ai nuk është i sinqert, atëherë nuk do të ketë ndonjë kuptim, nuk do të ketë ndonjë dobi për azhërimin përveç uris edhe etjes, x, të cilën Allahu i Madhruar nuk e ka kërkuar as se si prej neve. Azhërimi ka kuptime shumë të forta dhe ato mund të arrihen vetëm nëse muslimani është i sinqert sa duhet. Praktikisht lidhur me lidhjen ngusht mes sinceritetit dhe agjerimit, ka folur Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem në hadith, në hadithet shumta madhja e kemi një hadith kudësi një thanje të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem në të cilën aj e përshkruan atë që ka thënë Allahu i madhruar në të cilën të qëndran Kullu amelibni ademe lehu illa saum fe inna hu li wa ana e gjzibih Allah i madhruar thotë gjdove për që e bën njeriu, është për te, përveç agjerimit. Agjerimi bëhet për mua dhe unë shpërblej për ta. Në të vërtet, do me thënja e kësaj thënje, do me thënja e këti hadithi këtësi, është pak sa e komplikuar, duke e patur parasysh se gjdove prim që bën muslimani, po sasërisht ato të natyrave të ibadetit, ato të gjitha janë për Allahun. Jo vetëm axherimi, por edhe nam namazi bëhet vetëm për Allahun, edhe dhënia e zakatit bëhet vetëm për Allahun, edhe haxhi, leximi i Kur'anit, dhikri, duaja e këtu më radhë, këtu më radhë. Mirë po, ekziston një specifik e cila e ka bërë axherimin më të veçantë sesa i padete të tjera. Dhe dijetarët kanë dhënë mendime të ndryshme, kanë dhënë komente të ndryshme, të cilat sikur të mos ishin Ndo shta do të mbetej shume vështirë për neve për ta kuptuar këtë hadith. Mirë po, Allahu i madhruar prej mrekullive të islamit ka bërë që asë një citat i vetëmi të mos mbetet pa u shpjeguar nga ata njerës mendjetët cilve i ka ndryshuar Allahu i madhruar me dritën e vetë. E ata janë djetarët. Lidhur me kuptimin e këti hadithi këtësi, djetarët kanë thënë se agjerimi i ka dy karakteristika kryesore nështë të cilat të cilat karakteristika e bëjnë atë çë to veçohet prej ibadeteve tjera në këtë form sikur ka thënë Allahu i madhruar, të gjitha njeriu i ka për vete përveç axherimit, nga se axherimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Fjala axherimi është për mua dhe unë shpërblej për të, do të thot axherimi është shumë i veçantë për mua dhe unë do të shpërblej në mënyrë shumë të veçantë për të. Dy karakteristikat kryesore të axherimit në këtë drejtim Ta çka nga dietarët e mëdhe të islamit janë. E para, azherimi ajë, e privon njeriu prej shumë kënaqësive në në formë edhe në kuantitet, në të cilin nuk e provo ndonjë ibadet tjetër. Nëse e bëjmë një krahasim, po e zëm mes azherimit dhe namazit. Ësht e e, e saktë se edhe gjatë namazit ne nuk ham dhe nuk pim. Mir po sazgat ai abstenim i oni për ushqimin dhe pijes derisa falemi. Zgat vetëm disa minuta. Po e zëm, nëse e kemi falur sunetin e drekas dhe bëhemi gati ta falim farzin. Ne në kohën mes këtyre dy namazeve kemi të drejt të pimë një gotë ujë. Pastaj falim farzin i cili zgjat 5 deri në 10 minuta. Pas asaj prap kemi kemi të drejt të pimë ujë ose të hamë ose të bëjmë diçka. Por derisa zgjat ditës së azherimit Me orë të tëra nuk kemi të drejt të hamë, me orë të tëra nuk kemi të drejt të pimë e kështu me ratë. Kësisoj, agjerimi e privon njerion prej knasësive të kësa i bote, më te për se gjdo i badet tjetër, dhe këtu qëndron sekreti dhe fshetsia, pse agjerimi është kaq i veçantë. Dhe sa më te për që njerion të tregoj vetë mohem, sa më te për që njerion muslimani të lejt diska për hirë të Allahut, aqë më te për do të shpërblehet për Përndryshe çdo gjë që muslimani lë për hir të Allahut, ata Allahu tijsësi do t'ja kompenzojë. Çdo gjë që largohet, fik dorë e braktis për hir të Allahut, Allahu Azza wa Jell ka për ta shpërblyer atë në formën më të mirë, mirë po sa më e madhe të jetë ajo, cilën muslimani e braktis. Sa më e madhe të jetë ajo për të cilës muslimani heq dorë, aq më i madh do të jetë shpërblimi nga ana e Allahut fuçiplot. Për këtë arsye Gjat ditës së azherimit muslimani hiq dor për një kohë shumë të gjatë. Muslimani hiq dor për një në një formë shumë interesante, shumë të gjithanshme dhe për këtë shpërblimi i azherimit është kaq i madh. Dhe karakteristika e dytë e azherimit, i cili e e bën të veçantë, madje e bën edhe të dallohet prej prej veprimeve, prej adhurimeve të tjera, është gjithashtu se azherimi është një veprim diskret, është i fshehtë dhe Në informatat lidhur me axherin nuk ka çasje askush përveç Allahut të Madhruar. Do të thotë njeriu mund të pretendojë se axheron. Mirpo, a është ai vetëm pretendim apo është fjalë e vërtet? Asnjëri prej neve nuk ka mundësi ta verifikojë. Asnjëri prej neve kur e takojmë një njeriu dhe thotë un jam axherueshëm, nuk kemi mundësi të vërtetojmë se ai para se të dalë nga shtëpia e tij ka ngranë ndonjë gjë apo ka pirë apo me të vërtetë tash dukë azhëruar. Skemë mundsi ta vërtetojmë. Fundja nuk është edhe puna e jona ta vërtetojmë. Ne i besojmë fjalëve të ti, jam azhëruarshëm dhe si ti atill e trajtojmë. Mirë, por kjo nuk do të thotë se ajo që ne shohim ose dëgjojmë ose dimë se ajo është realiteti. Në këtë ka dije vetëm Allahu Fuqiplot. Vetëm Allahu është ai i cili e di për cilin do prej njerëzve është dukë azhëruar apo nuk është dukë azhëruar. Përderisa namazin e shofim njerin duke u falë dhe edhim akoma pa në thënë edhim se a njeri po falët nga se si i njohim veprimet të namazit dhe i identifikojmë sa po të ashojmë njeriun duke bërë lëvizje të atila. Dhe kjo e dalon namazin pre a gjerimit, kjo i dalon shumë gjera të tjera pre a gjerimit nga se si ato janë të dukshme, janë të prekshme, janë leht të identifikueshme ndërsa a gjerimi nuk është i këtijrë. Përderi sa a gjerimi është ka që diskretë, a i edhe i plëtson kushtet që t'jetë shumë i sinqert, që t'jetë shumë specifik vetëm për Allah më fuqë i plët. Ma dje, jo vetëm kach, por i këtil edhe dojt të mbetet për arsye se gjdo formë tjetër, gjdo munges, sa do e vogël e sinceritetit, ajo më agjerimin, nuk e lë agjerim. Mund tjetë gjdo gjë tjetër, përveç, përveç se agjerim, nëse mungon sinceritetit. Pra, është një ritual, është një adhorim, i cili kryhet në mënyrë shumë të veçant, i cili kryhet në mënyrë diskrete, në mënyrë të fshetë për Allahum fuqiplot dhe gjendjen kualitetin e këti adhurimi e di vetëm Allahum fuqiplot dhe për këtë arsye, Allahum shpërblen në mënyrë shumë të veçant për agjerime. Egzistojnë edhe disa shpjegime tjera shtes lidhur me të qenit e agjerimit kach të veçant, kach i veçant edhe kach specifik. Në të vërtet, ajo që ti jap të më ndash se kjo çka do të themi ka lidhje me me fjalën e Allahut fuçi plot çdo gjë i takon njeriu përveç xherimet ajo është për mua dhe unë shpërblej për te është fakti se ky citat në disa versione ka ardhur edhe në këtë edhe në këtë kontekst fjala është për atë që thot Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu i madhruar inna llaha kataba alhasanati was sayyiati Allahu i ka caktuar të mirat edhe të këqijat i ka definuar edhe shpërblimet për se cilën për e tyre Fëmën hëmë bi hasenetin Fëlemja amelha Kete beha Allahu le hua inda hua hasenet në kamile A i cili dëshiron me sinceritet të bëj një vej për të mir por nuk e bënë për ndonjë arsye për shkak të pamundësis e kështu me radh, Allahu ati i ashkruan si vej për të mir të kryer të plot Ndërsa fe in hëmë biha fe amileha këte be allahu lahu indehu 10 ila 7 700 të dyfish nëse dëshiront ta bëj dhe arrinte ta bëj allahu ja, ja shkruan atë vepër 10 fish deri në 700 fish mirë po këtu ndalet kufizimi por derisa te azherimi allahu azzevel e bën atë specifik për arsye se nuk ka nuk ka mas të cilën mund ta kuptoj logjika jon nuk ka mas të kapshme të regjistrueshme për neve, e cila mund të thuhet se është kaç edhe kaç shpërbërimi për azhrimin. Kjo e bën azhrimin akoma akoma më të më të veçantë. Përndryshe, azhrimi është specifik për arsyesë se edhe nuk i nënshtrohet syë fatësis. Fare pak ka hapësir që njeriu të mos treguohet i sinqert me azhrimin e tij. Për këtë arsye, ai është edhe ka që i vlefshëm edhe ka që shumë i shpërblujëshëm. Si do që tjetë të gjitha këto udhëzime, të gjitha këto mësime, të gjitha këto porësi të cilat i marim prej agjerimit, po i marim edhe prej begativet shumë të atë muaj të Ramazanit, dojtë të nashërbejnë që ne të bëjmë një njësje të fuqishme në përmjërsimin e cilësisë së sinceritetit tonë. Dhe në këtë formë ne do të përmjërsojmë edhe cilësinë e livjes dhe raporteve tona me Allahun fuqiplot. Duke e pas parashyrse se nëse sinqeriteti funksionon ashtu si duhet, atëherë forma, edhe pse është e rëndësishme, por prapse prap, nëse ka ndonjë mangësi eventuale në formë, sinqeriteti, avantazhi që kemi në sinqeritet, do të mbulojë edhe do të plotësoj ato mangësi të cilat i kemi në formë. Dhe të jesh musliman e të jetosh, e të përjetosh mirësit e Allahut fuqiplot, s'ka dyshim se është një privilezë dhe një nderë shumë i madhë, të cilin Allahu a ka dhenë robërve të vetë. Këtë e bojmë në kohë të vlefshme, në kohën e begative të mëdha, dhe ne i jemi shumë mirë njohës Allahut fuqiplot, që na e jep mundësin që të takohemi edhe të shiojmë knatsin e tjetuarit me begatit e Allahut fuqiplot. Ato janë të shumë të mështë, Në atyre nuk ka mundësi as sesi që ndonjë kush të u dalë në fund. Mirpo ne mbesim me shpresë se Allahu do të na udhrojë këtë sinë dhe mundsinë që në emisionet e ardhshme të shpalosim fakte të reja për ndonjë nga begatitë tjera të muajit të bekuar të Ramazanit. Deri në takimin e ardhshëm, ju lëmë në përkujdesjen dhe emanetin e Allahut fuqiplot. Allahu ju beqatoft të gjithëve, me të mirat tek saj dhe të botës tjetër.